eta garko programaren sumarioan aipatu dugun bezala, gurean daukago Aixa Eskorbe eta gozena egurtzera. Aixa, egunon, egunon, bueno, beste behin ere Berriozar Irratiaren e estudiotatik e pasatzen zara eta nola es eh, ajara diburu hitz egiteko, da? Bai, noski. Gaur Arratsaldean Pakotxeberriaren hitzaldiarekin el kartasun astea hasiko da, Sajararekin elkartasun kartasun astea. Konta eusua zertan datza aste hori? Bai, ba, e, ustut aurtengoa irugarren aldia dela, e, Sajararen aldeko astea edo egunak antolatzen ditugula. Orduan, e, aztean zea reinbatekin burutzen ditugu, e, zeinetan Sajararen aldekoak beti ere, eta honekin e, lortu nahi duguna da, ba, Sajarak duen egoera adieraztea edo plazaraztea, geroz eta jende gehiago honetaz ba, jakiteko. Aixa, e, kontaiko zu pixka bat, e, lehen aipatu dute pakotxe berria, daukago e, gaur bertan zazpitardietan entzunaretoan, eta horrekin pistolitazo desalida e, izanen da e, aste honetarako. E, kontaiko zu pixka bat zer, zer dagoen e, aste honetan? Bai, ba, e, ez gaur hasiko e, da, ez, indartxu hasiko dugu astea, eta arratsaldeko zazpitarrietan, Berriozarko entzunaretoan e, pako etxe berria izango dugu gurekin, baita sorpresa txoren batere. Hortuan e, animatzen bat zarete, gombidatzen ba, zaituztego. Hori e, asteko gaurko egunarekin. Gero, hori e, e, azte azkenean, hau da bihar, arratxaldeko zazpiterdietan e, beste, beste itzaldi bat emango da, hau izango dela okupatuetako lurraldeen ingurukoa eta honetarako e, e, nahia behi etorriko da zazpitea erdietan euskaltegian. E, Sanbarra dago hitzaldi hau euskaraz egingo dela eta gaurkoa pakotxe berriaren ardaraz. E, gero, ostiralean zineforuma izango dugu, sajararen inguruko ere, zortzit erdietan kulturgunean. Eta gero, e, egun potentea edo egun osorako duguna prestatuta da larunbata eme zortzi, izango dugu lagoizez e, azoka solidario bat, eta gero arratxaldez, e, seietan popi eta pipoi paiazoak izango ditugu gurekin, seiterdietan e, gimnasia herrindiko kustaldi bat, zazpietan aurjolasak, zortzietan zokatira erraldoi bat, eta amarretaan elkartasun afaria. E, afaldu ostean ere e, kantautore bat izango dugu gurekin eta raperoak diren, zaharaguiak e, diren rapero batzuk. Eta gero gau pasa. Uh -huh. Aizea, eta guzti honetaz gain e, erakusketa ibiltaria dago tartean, ez da? Horri da. Konta <laughs> ikusupizka bat, aizea? <laughs> bueno, ba, e, aurreko astean e, e, gari berasaluzeren erakustaldi bat e, jarri genuen, tabernetan, orduan duan e, aurreko astean E, kale berritabernan egon zen eta azte honetan ere amairutik emeretzira Kale bernan izango dugu ikusgai. gai. E, Urrenko aztean apriaren hogeita batetiko hogeita zazpira bitarte kulturgunean egongo da. Apriaren hogeita berratzitik maiatzaren irurak iroltabernan eta bukatzeko maiatzaren lautik amarra bitarte bakero tabernan. Biltzen da diru bat e, gero bidaltzeko Saharara eta e, bueno, se, sertan erabiltzen da edo zertarako e, da diru hori. Ba, beste urtetan egin izan duguna izan da, e, anas elkarteari diru eman eta gero aiek ba, beharrandienak ikusten duten lekutan edo, bi, ba, diru hori banatu edo... Nafarran badira bi elkarte, anarras eta anas, e, anas e, arduratzen da pizkat e, umeak ekartzeko eta horrela, ez da? Hori da. Bai, anasek Eh, anatsen lana da, hori eh, familiak Nafarroan eta eh, Nafarroan batez ere, bai. Eh, familiak bilatu, ba aurrak udan etorrializateko. Uh -huh. Eh, gero eh bueno, eh, el kartsketaren hasieran eh, aipatu dugu pako etxe berria etorriko dela, Paco Etxeberria bada eh, oso pertsona eh ezaguna batez ere, bueno, pues eh, E, exumazio munduotan eta horrelakotan e, suposatzen da e, jende asko etorriko dela piskat lehenago etorri behar da itxaldira gaur arratzaldean e, tokia topatzeko zen, e, zera, tokia mugatua dago, ez da? Horri da <laughs> gure entzunadetoan iroreun pertsona bat lekoa dago eta bai gustatuko leitza iguke bai hendea E animatzea ontara ere, e, berak ekartzen duen gaia oso garrantzitsua da Sakarren herriarentzat. Orduan, e, komentatu nahi dugu ere eh etzetara iristen den agenda horretan eh ordutegiren bat eh nahastua dagoela. Eta hortuan, gogorare zein nahi duzu gaurko txaldia e, zazpiterrietan izango dela. Aixea, haizkorbe, joan zaigu denbora, mile esker unietz e, gurera etortzeagatik eta Haizu. jakindezasun berrioza erratiaren ateak betik zabalik izango dituzue elkartasunerako, eskerrik asko. Ba, izuri, agor.